Наземний транспорт Сьогодні, коли людство освоює космос, важко уявити собі життя без транспортних засобів. Транспорт з'єднує міста і континенти, селища і села. Дає змогу швидко дістатися з одного кінця міста до іншого. А також дає людям можливість працювати і подорожувати. Спочатку було колесо. Невід'ємна частина велосипеда, автомобіля, автобуса і навіть трамвая. Колесо – відома людству сивої давнини. Попередником колеса можна вважати дерев'яний коток із колоди, що його підкладали під важкий вантаж. Якщо така колода в центрі була тонша, ніж на краях, вона котилася рівніше. Врешті-решт від цілісної колоди залишилися тільки два валики, а між ними з'явилася вісь. Пізніше вали стали виготовляти окремо, а потім міцно скріплювати їх між собою. Так було винайдене колесо, і з'явився перший віз. Спочатку суцільні колеса оберталися разом із вісцю. У процесі пересування по рівній дорозі такі вози були цілком придатні до використання. Але на повороті, коли колеса мають обертатися з різною швидкістю, важкий віз міг легко зламатись або перекинутись тому вози були дуже неповороткими. Рухалися вони поволі, і зазвичай в них запрягали неквапливих, але могутніх волів. Наступним кроком став винахід колеса з потовщенням у центрі – маточиною. Такі колеса вже можна було насадити на нерухому вісь, щоб вони обертались незалежно одне від одного. А щоб колесо менше терлось об вісь, її почали змащувати жиром або дьогтем. Щоб зменшити вагу колеса, в ньому робили вирізи. Коли люди навчилися виплавляти метал, вони почали виготовляти колеса з металевим ободом і спицями. Таке колесо могло обертатися десятки разів швидше і не боялося ударів об камені. Віз, гончарний круг, млин, водяне колесо змінили життя людей так суттєво, що можна сказати – Колесо зрушило історію з мертвої точки і змусило її мчати у декілька разів швидше.